أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجنة من معرج من نار فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سَلْسَالٍ كَالْفَخَّارِ نَوَّلَ نِعْمَتَ اللَّهِ ذِكْرِ كِي آم تور سنگ چر روان د الله جل و دې کې تذکر بن نعمت کئ خپل قدرت تلایل ذکر کیو د نعمت تذکر ام نو الله تعالی فرمای خلقل انسان پیدا کړه د الله تعالی انسان لگ نو پیدا کول غو نعمت شوبیا پیدا کول من سلسال نو سلسال اغه کوجه خټه توي لیکيږي چې اسمه له سلسله ته څاڅم داغه نه اواز چې او بلداره باغانو आवाज کي اوچشي کल्पخارې لقبشن د ټیکري نو الله جل جلاله مودې انسان اصل لغد خارې نه جو نو bazie ze ke turab razi awya re ke upa machuli no bazie ze ke teen razi khara ke che khata ke khara ke che bo acha no byati na khata jolis awya jom geum geum ge slikhna kash no bazie او بیا چې وخت پواړی کې بدل شي بد شي نو بیا خمه مصون سو لسمې باره کې ح مصون راغلی او بیا چې کله وچ شي نوغې ته سو سالال د کېږې او بیاتی مضبوط ته وچه شي ټ کل په انسان الله د سو سالال نه پیدا دا کړی دی د دا غوچه نا نو دا اصل کې دا خط مختلف مراتب تیر دی دا خار مختلف مرتبه تیرشوی دا سمرلوی نعمت دی اصلن حضرت عدم علیہ السلام آگر انگی پیدا کړی شو بیا با که اللہ روح ہوا او بیا نسلن په که د نسل بانده الله جل جلال ہو دا نور انسانان بیا پیدا کلی شو اصلی دا گنی وخلق الجن مما رج من نار او پیدا کړی د جان اصل الجن جناتو اصل ځای هغه ته ابلیس ویل کی ابلیس چې دغه مشر دی د جناتو مشر دی چې دغه ابلیس دی نو الله جل جلالو پیدا کړ د مماره جمنار مارج ور خالص لمبه مینارم دورنا اللہ جل جلال جلال دو ہو آغا تا خالی سلام بے دورنا پیدا کرے نور و مخلوقات تی پرشتی دینو آغا اللہ تعالی دا نورنا پیدا کری لیکن حدیث کی مرازی دا حضرت عیشیر رضی اللہ تعالی ان حدیث دا مسلم را وڑے دے ی نوویل اسلام پر ملچه ملائکه د نور نه پیدا کړی شي دی او جان د مارجم مین نار نه دی دا خالص لمبے د اور نه دی او خلق ادم مم وصف لکوا ادم علیہ الصلات والسلام چې د پیدا دی دا غیب بیان تاسو ته قران کې شوه د چا غسل کې خار ده او بیا بخارا باندې مختلف بغا مراتب د لون دی او بیا دا غینې پیدا شوه نہ سمرلوی نعمت و اللہ جل جلال او کر ذخیرے نہ انسان کائنات وال ستڑی شی نو انسان سے کے ماشہ نشی جوڑو اگر جانتا لا ماشہ نشی جوڑو لے ماشہ قدرت سے کے یو گنگوٹے نشی جوڑو دے. خلق داد اللہ صفات لا خالق اللہ پیدا کون کے صرف اللہ تعالی دے. وَخَلَقَ الْجَانَ مِمْمَارِ من جِمْ مِنْنَادِ او پیدا کرده ده جان ین ابلیس اصل ده جنات ابلیس مِمْمَارِ جِن ده خالیس الامبی ده اورمانو ای آلا دی هر یو جمله که ده کنوی نیم نیم نیمت دی که کم نیمت تیشاره دا اغا ده انسان د پیدایش مراتب او مراحل وصل الله برمئی پا کمیو یو نیمتونو ده رب بانده پاکم یو دا نعمتونو دا رب پل انسانانو او جناتو تو کد ریبان ایتازو بندسبت درو او قواعد آگینا به انکار کرو وربسی رب المشرکین و رب المغربین اللہ جلل جلالو رب دا مشرکینو دے و رب دا مغربینو دے رب پالون کی دولی کی مشرک او مغرب پالی وقی کی جیسی سدي اغم پالی و مشرق یو د مغرب یو د دلته کې دوه مشرکونه ذکر کړل تسنیه دا او دوه مغربونه ذکر بلد. نو دا یاد ساته قران کې بعض ځای کې ربالمشرق والمغرب راځي هغه او پرد استعماليږي ربالمشرق والمغرب دا په دې ته برد جهاد سره دي مشرک جهاد اغه ته وې چې دا غي ننورتلو کېږي او مغرب غېته ویچای کی نو ور قرزی کې نو چې کله الله یو مشرق او یو مغرب ذکر کی ودې نه مراد تر په یو د خطو تر په یو د پریوتو تر په دا, دا غې پالون کې ته الله جل جلال او ذات او او چې کله دو ذکر کی رب المشریکین د دوو مشریکونو پالونکې د دوو مغربونو پالونکي نجات تسنیه په اتباع د پوسولو سره د موسممونو سره تاسو کو وګوره زمونږ په د علاقه دی چې کله وړی شنو نور د اټه شي ن شي د سر د پې شي او چې کله جمعې شنو دا دا بی. نو بیا د غګټ نه داسی ې او دا سر راوي نجیاد بد ل نو وړ کې دی نه جمعې کې دی ای نو دا یو مشرک شو دا بلو مشرک شو وړی کې دلته غورې ک او جمعمی کې دی طرف ته غورېږي. نو دا یو مغرب شوه دا په مغرب شو نه الله تعالی رب دو, دو مشریکونه دی او الله تعالی رب و پالون دو دو او پالونکه دی دو مغربونه دی او باز زکه قران کې رازی ربل مشارق او المغارب اغه بیا جمله پزدی رب د ډیرو مشریکونه دی او د ډیرو مغربونه دی ندیات ساته هر او رز اپه اعتبار د هر او رز مراد دی ځکه هره او ور نور په یو ځای نه ورځيږي هره رضې خپل زیای د و چې راځ او شپکې پر راي نن چې په کمزیایبان د وغته او په کم ضایبان د نو سباې په اغ ځای نه نخې بل ځای نخې چېی بل ځای پریوزيجهاتتی یو غ ځای بدلشي بلله ر بیا د اغ ځای نه کې د بل ځای نه او بل ځای کې پریوزي م چې کې جله په رازی ر بل مشاره کېول په اعتبار د یو روزانه والے مشرق او روزانه والے مغرب اغه مراد دي او دری والے قران کي راغلي دي د 3 وړه ته پالون کي الله که کبه اعتبار د جهته والے اومه پالون کي الله دي او کبه اعتبار د موسم اوڑی والی امی او د جمیه د وړي والے اومه پالون کي اورب الله دي او کبه اعتبار د رضی والی نومه پالون کي څوک دي الله تعالی نو الله پرمه رب المشریقی الله تعالی رب دو مشرکون ده چیو مشرک ده شتا ده او بل ده سیب ده او رب بل او رب ده مغربین ده چیو ده جمی مغرب ده یو آو ده اوڑی مغرب ده فب ای ای اعلی رب بکو ما تو کذبان پکم یو ده نیمتونو ده خپل بانی تاسو دواره ای انسانان و جناتو تو کذبانی تاسو بتکذیب کوه و نسبت ده دروغو بکوه مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ دابل نعمت ذکر کوي روان کړي دي الله تعالی جاری کړي دي الله جل جلاله یا مخلوط کړي دي الله جلال جلاله او مخلوط نہ مراد په ظاهر نظر کې بحرين د وسمندرو نا یو خوک درياب دي او یو تریو درياب دي یلتقیان جدوال یو بل سر ملاودی ظاہرن ظاہر چ گور دوالا یو زہروان دی او بینهما فرزخ لا یبغیان ند دی پمس کے پردہ د پٹا لا یبغیان چ دی یو بل نہ تجاوز نہ کئ و یو بل باند تجاوز نہ کئ یو بل سر مخلوط چ یو یو بل سر گڈ ورش اسو موبائل ای دی. په دازو بغداد یا ته ملک چې مرزل بحرین یلټکیان ونټ کې پاره یو ځای کې چې یو لیکونه ور پتو ویني یو شیند یو خلډه راو بجنه ته ظاهر ګور یو ځای روان دي ځکه مسجد کې په دیوال نشتا کدوالو کې مسجد لاس ور کې نو لاس بدلندي و چې وګوره و ته نو یو بالکل کلم کلا جدا ده او بل جدا ده نو یو به جدا دی او ته بلو جدا دی نگور تا سمر دا اللہ تعالی نمت دی مرج البحرین روان کردی دی اللہ تعالی دو سمن یو خوب و یو تریب تریو یل تقیانی چی یو بل سر دوار ملاویگی خوب بینه ما برز خون پدیکی و پت پردد لایب غیان چی دی پی یو بل تجاوز نکی پی یو بل باندی نورزی چی یو بل سر بل شکور دا لوی قدرت اوتا کرد انسان سوچو که یو مایش دی او بل مایشه دې مس کې دیوال نشته او بیا ملا جل جلال هو اڑ د یو بل سره ملاوی کینه یو او به یو څیر روان او بل او بل څیر روان دي فابیا یا لا ربکما تکذبان فکم یو د نعمتو د رب په باندي انسانانو جناتو تکذبان داس بار تکذیب کوي نسبته درو وګا یخ رجو من همال لأ، لأ، مرجان روزی من همه دادی دوالونا لو لو کبارو درور غط مرغلری آوده رنگی مرجان سهار درور ودوک ملوڑی ملغلری نالاوی دادی دوالونا ظاهر که نسبت دوالو توشو چونکه دوالو یو زیر واندی خو عام طور چی داو ملغلری روزی کا وړي دیو کلوي دنه اغه دي تريو نروزي خبر زان تعال اغه دي تريو خو نسبت واړو طرف ته د وجه د مجاورت نه دا سيكي کې کلنه کلي او شپل سر نه نیو زی نو خلک د یو نه نسبت کټ کی بلته او کی دازم کیاله کوئی نهر روان نه نهر رواني کو برواني هلکه اوبرواني خو جو کی دواړ یو ځای دی او په نهر کې دنه دي ندی د نهر په ځای باندې او سره روان نو دا چونکه د یو نهرووزي خوواړه یو ځای روان دي نو دې چې الله جلله جلال او نسبت واړته کوور نه صحیح خبره د تجربي مشاهده خبره دادا ده چې دا وړی ملغلر دي او کللوی ملغلي دا د 3ی سمن تر نهروي فاعله عبط حکوماتو قریبان په کم یو د نیومتون د ر خپلبانې انسانان او جناتو تو کلریبانې تاسو په در کوه له جوارې منشااتوفلې کل ااعام وله د د الله د پاه ته سرک دی او چلی پسکی دی. د الله حکومت چلیږي الجواې په اغانو ک شو کې منشااعتې چې هغه جوړی کلی شوي دي او چلیږې په کې فیلبارې په سمندر کې او جوړی پلی څنګه دی کل پشان د دونګو دنګ 쓰، ا Llно، 15 ۱۴۰، ما ڈ۴۹۪ضه، امونه یو ۱۴۰، ف Industry UK 20 march، جاورا، ولافتریک، خواه ایک نظر،؟ aty이며 جاورانتی، این ۱۴، نمونه، نم Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam Gam وازلا او باغی کې د ادم را په ټنونو سلور سوټنا 500 سوټنا دا وزن واچول شي هغه باغی کې رواني ولتولې شي دا ټول دا لالل په قدرت او په طاقت باندې کې اسکا الله بوته حکم کې نو بیا د تښتیم وخت ته ټینګېدنی شې مشهور جهاز ټایټانیک مخ کې تاسو کیسه اوریدل د پاکستان هم په کې بلار زيو په کرولو نی ټیکټ هغه ست ویختتلل دا چې کله جوړ کو غالبا برتانی ولا وګاغي وي د مونږ تاسو جوړ کو چې د خدای قدرت ومقابل نشي کولی. او چې کله هغه را ختاه پتن لګي سو کله کې جوړ کړو. ا دووري غټ غټ راجداشي او چې هغه دوار مخامخ کو دوم دومره کته تله دي چې غبي انتهاکه تدلي اوسه واړه واړه جواز نه دی او خلک کروڑ او زکروڑ او درې کروڑ باندې یو کس ټیکټ علی هغه لکت تماشې لزي الله تعالی د زمه کې ویخت اورسه د کوم یو غي جدا جوړ کنوې دا امدا دا شی جوړ کړي د زره قدرت ومقابله هغه نشي کولی نو بهرال الله جل جلاله په تصرف باندې د الله تعالی په طاقت باندې چليږي الله فرمایواله هو او د دې الله تعالی د پر تصرف او د الله اختیار باندې چليږي الجوار اگر ونه کشتال منشات چي جوړې کلي شي د المنشات يا جو دنګې دنګې چليږي څوک سمندر کې او دنګې سورې کل اعلام الله فرمائی پتدان د دنگو دنگو با بابی ای ایعی علی رب کو ماتو کر کم یو نعمتونو ده رب باندی اللہ تعالیٰ فرمائی انسانانو جناتو تاسو به انکار کوای دا اللہ نعمت دا سمرلوی نعمت تی لوی نعمت لوی نعمتونو نا نعمت تجارتی پکیگی خلق پکیزی او دا, دا اللہ نعمت تی کم یو نعمت نا بتاسو انکار کوی بنمائی خلق انسانه پیدا کړی د انسان من سال من سلسالن کل پهښارې د خټیو چېنا فشان د ټیکيوه خلقل جان نه پیدا کړی د جان ابلیس مماری ج من ناررن د خاليلمبې دور دو نه له رب بکومه تو قریبان په کمم یو دنییمتونو ذربپلبانند د انسانانو جنناو تو کل ریبانې تا سواړه په تذب کووا رببل مشرې الله تاله رله او پالون کې د دو مشرونونه مشریک د جیمی یو د وړي او رببل مغرریبهی پون کې د دو مغربونه د مغرب د وړ اوبل د جیمی نوبب ای یا لربکما پکم یو دن مترف قلبان انسانو جناتو د قلبانی دا سب بنسبت درو کوه اگین به انکار کوه مراجل بحرین روان کړی دی الله تعالی ذو دریا بون یو خو ګو بلترو يلتقیان چې دواړه ملاویږي ظاهرن با نه او ما په د م د د دواړو کې بر زهون یو کور د بتینی د پټ ده لا ی بغیانې چې تجاوز نه کو یو بلبان دی یو بل سره نه میلاويږې په یا لا ر بکوماتتو کارزیبان په کمم یو دې متون در خپلبانندې جناتو تو کهضبانې تاسوواړه بین کار کوه تذب یا خرج من عمر او ز ددوالا ال لو لو اٹ مل گلری وال مرجا نو ولی مل گلری فب ایه علی بم کومه تو قربان پکمیو ذ نعمت نظر فل انسانانو جناتو تو قربان تا زو نسبت درو کواغی تشدا دغه طرفنه wala oh de allah taala de par tasarruf milk o wata o taqat al jaware pa kishturawan ke al munshati ch dingidi ya al munshati joori kre shivi di pel قال الا علام مشان دلوي و كرونو فابعثي الحمد لله رب و كل الله محمد دوکه جل الله تعالی مزلول نا توپانون بیٹه مګر ان الله تعالی ګوسه کوم ټیم بارونه دی مت تعالی اپون باندې نظر کوم بیٹه مدي الله خپل اصحابي یال مسلمانانو خپل ځای مخوس یال الله مسلمانو مجاهدین جنگي کې الله لبنان د پولیسو کې الله سو پرويګ یال الله فتح او دور یال الله دا کې هجان کې هدایت کې دباو بربادي د مخز مزه کې یال د ټوټه کریم رحمت او توت چي الله ټوټه ټوټه کې مې سلامونه باندې قام وکړ وسل تعالی